Kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Puzsi Robert független főpolgármesteréről, örülök, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok. Annyit kell hozzátennem, hogy hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.org oldalon, valamint az Inforedi YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Jó döntés volt szakítani a két parlamenti pártal a kampány közepe fele? Nem én szakítottam ezzel a két parlamenti párttal, ez a két parlamenti párt ö, ö, nem tartott ki a sétáló Budapest programja és az jelöltségem mellett. Mégpedig úgy gondolom, hogy azért nem tartottak ki, mert az ő tervük valójában nem az volt, hogy ők engem támogatni fognak a sétáló Budapest programjával a választási kampányban, hanem az ő tervük az volt, hogy ők támogatni fognak engem az előválasztáson, amely előválasztást én majd a papírforma szerint el fogok veszíteni, és ők így egy ilyen... Egy ilyen puzséros trükkel fognak csatlakozni a balliberális networkhöz. Tulajdonképpen a Puzsér Robert meg a Sétáló Budapest programja az ő trójai lett volna, amit betolnak a várfalak mögé, és aztán onnan, meg majd a, a, a hordozóeszköz bukása után kilépnek, és kvázi megtisztultan, mert hát ők ugye nem Karácsony Gergelyt támogatták, ők Puzsér Robertet támogatták, aki sajnálatos módon alul maradt az előválasztás során, így csatlakozhatnak a, a DK-hoz, az MSZP-hez, a Momentumhoz. Ez volt az ő nagy tervük. Én azért támogattam, ö, ö, vagyis azért vetettem föl, hogy van, van itt a magyar politikai térben négy olyan párt, amely alkalmas lehet a centrumpolitikára, mert ezek a pártok Konkrétan az LMP, a Jobbik, a Momentum és a kétfarku utja párt nem felelősek a 2010-ben felállt nemzeti együttműködés rendszeréért. Ezek a pártok, ezeknek a pártoknak mindegyike 2010 után került a parlamentbe, vagy akkor se. Tehát ezek a pártok, ezek kifejezetten a 2006-os hazudozás trükkök százai, szemkilövetés, tehát a, a gyurcsány országrontása ellenében létrejött protestpártok Voltak. Tehát ezek, ezek, ezek anti-establishment mozgalomként induló pártok voltak. A Momentumra is igaz ez. A kétfarku kutya az LMP-re és a jobbikra is igaz ez. Tehát én, én úgy gondolom, hogy ezeknek a pártoknak a magva, a lényege az valami nagyon hasonló lehetett annak idején, mint amit én hordozok. Ezért azt gondoltam, hogy ezekből a pártokból meg lehet képezni ezt a centrumot. Aztán kiderült a számomra, hogy ezek a pártok kritikus mértékben hozzáromlottak az elmúlt 30 év elikjéhez. Az én kérésem, mindössze az volt ezekhez a pártokhoz, hogy még fél éven keresztül tartsák az egyelő távolságot Orbán és Gyurcsány közt. Erre nem voltak képesek. Tíz éven keresztül képesek voltak tartani az egyelő távolságot az utolsó fél évben, már nem volt az a Budapest koncepció, amely ezt megérte volna nekik. Itt ideig úgy tűnt, hogy még mindig technikai feltételeken vitatkoznak, hogy lesz -e elektronikus szavazás, vagy nem? Akkor még nem látta át, nem látta be ezt a trükköt? Csak később? Öhm. Én ezt a folyamat közben értettem meg, hogy ők valójában nem engem támogatnak, hanem ők valójában az előválasztást támogatják, és az előválasztáson akárki is nyer, majd ők majd azt fogják támogatni. Hát én ezt, én ezt az első perctől nem láttam. Hát igen, amikor a, én hozzám meg a programomhoz csatlakozott a Jobbik meg az LMP, akkor én tényleg naivan azt gondoltam, hogy ezek a pártok most azt látják, hogy valaki itt visszahozza az ő régi eredeti identitásukat, valakit a megsemmisülés peremén billegve mentővet dob nekik, kvázi visszatéríti őket az eredeti gondolatukhoz, a, a, az identitás képző és bevallom, hogy éreztem egy kis, kis büszkeséget, meg egy nagy felelősséget, hogy akkor ezt a centrumot most megképezzük. És aztán elég hamar kiderült, hogy valójában ezek a, ezek a pártok semmi más nem vártak, mint, mint azt, hogy, hogy csatlakozhassanak -e ez a networkés amint bejelentettem, hogy nem veszek részt az előválasztáson. És itt nem pusztán technikai feltételekről van szó. Tehát ezek a technikai feltételek ezek tették volna lehetővé, hogy én eséllyel induljak az előválasztáson. Hát ők kizárják a, a, az online szavazatokat, de igényt formálnak az offline szavazatokra. Ez körülbelül olyan, olyan hozzáállás, ez, a, ez az egész pályás letámadás, mint ahogy a Norbán Viktor őket ö, gyakorlatilag kiszorítja a politikai küzdőtérről. Hát gyakorlatok ugyanazt csinálták meg velem, amit Orbán velük. És amikor ők jaj veszékelnek, hogy itt nincs demokrácia, de közben ugyanazt a magatartást tanúsítják azokkal szemben, akik ő hozzájuk képest annyira gyengék és erőtlenek, mint amilyenek ők Orbán Viktorhoz képest, akkor őszintén szólva nem látom a minőségi különbséget, legfeljebb a mennyiségi különbséget látom. Ennek a történetnek a meglátása, ez hogy emlékszik? Ez előbb vagy később volt ahhoz képest, hogy az Európai Parlamenti Választáson a DK olyan eredményt ért el, hogy tudott indítani egy konkurens jelöltet az előválasztás második fordulójába? Később. A, a, a, a, az EP választás eredménye után de még a, a Kálmán Olga indítása előtt volt ez a, volt ez a már maga a szakítás, a két általán vélelmezett centrumpárttal, meg, meg, a, meg az, az az is, hogy ők tulajdonképpen feladták az elmúlt, elmúlt tíz év politikáját. Felmondták. Felmondták a nem csak a, a mondjuk a, a LMP esetében világos a helyzet felmondták a Sifferi utat. A, a ö, jobbik esetében annyival komplexebb a helyzet, hogy ők a Vonagábori utat és a Torockai utat egyaránt felmondták. Azért kérdezem erről ennyit, mert Ungár Péter ült itt néhány héttel ezelőtt és ő azt mondta, hogy egyáltalán nem zárja ki, hogy az útjaik még keresztezik egymást, mert hogy az ön programja nagyon színvonalas így fogalmazott. És könny korábban, amikor itt volt Március környékén, azt mondta, hogy azt nem tudja ugyan, hogy ezekkel a pártokkal mi lesz, akik akkor önt még támogatták, de hogy ön itt lesz, az biztos. Találkoznak még, vagy nem találkoznak, mit lát most? Nem tudom, de talán, talán hogyha olyan színvonalas a programom, és annyira alkalmas a személyem, akkor talán. Nem kellett volna Karácsony Gergely mögébe sorolni. <gül> Tehát karácsony vége? Hát most idénre igen. Hát most erre a, erre a kampányra nyilván igen. Hát aztán majd nyilván a jövőben meglátjuk. Hát, ö, ö, mivel, hogy ö, Ungár Péter egy, egy oligarha, aki ez az országhoz adtak, tehát ő, ő, őt nem lehet leváltani. Oligarchákat nem lehet leváltani. A Ungár Péter nem egy parlamenti képviselő, akit egyik ciklusra a másikra majd leváltanak, ők akkor majd nem nyer, és akkor ő majd eltűnik a magyar politikából. Ungár Péter egy oligarcha, aki úgy tartozik az országhoz, hogy az országhoz tartozik a Dunántúli túlüli középhetség. Parlamenti képviselő is. Te igen, parlamenti képviselő is, de az oligarchaságából fakad a parlamenti képviselőség. Hát Megválasztották, hát rákerült egy listára megfelelő helyre. Ez a megválasztották, tehát most ez így igen, hát a megfelelő helyen volt a megfelelő listán. Vélhető, hogy a jövőben is a megfelelő helyen lesz a megfelelő listán, mert egy oligarchának Magyarországon jár a megfelelő hely a megfelelő listán. Lehetséges, hogy lesznek majd olyan szituációk a jövőben, hogy nekem át kell utaznom a Dunán túli És akkor újra érintkezni fogunk egymással, mert hogy a Dunántúli középhegység a Dunántúlhoz tartozik, az meg a Kárpát-medencéhez tartozik. Ezek, e, ezek adottságok. Ungár Péter ilyen módon adottság a Magyarországnak. Mert hát ez, ez, nem egy, ez nem egy nyugatos polgári demokrácia, ahol a képviselők azok ténylegesen a, a népbizalmából, a választók akaratából és szavazatai nyomán kerülnek a törvényhozásba. Hogy látja most, politikai pártokkal a jelenlegi mezőnyt alapulvéve lesz még találkozási pontja? Én nem nagyon hiszem. Én nem nagyon hiszem. Én nem nagyon hiszem. Tehát az igazság az, hogy az elmúlt 30 év elítje most mutatta meg igazán a... A maga erejét gyakorlatilag ledaráltak mindenkit a centrumban, ledaráltak mindenkit a kurszusok közt. Most már tényleg van az O 1 g koalíció, meg van ö, a Fidesz-KDNP, <gül> és, és minden más ezeknek a függvénye. Az igazság az, hogy itt most már egyre kevésbé lehet pártpolitikáról beszélni. Szerintem egyre nagyobb hiba pártpolitikáról beszélni, mintha... Ez egy polgári demokrácia lenne. És kiszolgálni azt a hazugságot, hogy itt egy polgári demokrácia van, tehát mi itt MSZP-ről, meg DK-ról, meg Fideszről, meg KDNP-ről, meg Momentumról beszélgetünk. Szerintem a legnagyobb hiba úgy csinálni és kiszolgálni ezt a, ezt, a, ezt a félreértést. Ez Magyarországon, ez itt egy feudalizmus. Itt nem politikai pártok, meg mozgalmak versengenek. Itt két család, két klán, két dinasztia az, amelyik verseng egymással, az apró klán és az Orbán klán. Ez a két család az, amelyik megszervezi az úgynevezett politikát Magyarországon. Tulajdonképpen úgy kell elképzelni, mint Veronát a két nemesi családdal, a montagukkal és a kapuletekkel. És az igazság az, hogy itt már mindenki a montagukért vagy a kapuletekért harcol. Verona senkit nem érdekel. Veronának nincs kastálya. Verona senki. Na most mi azért jöttünk ide el, mert ezzel a két családdal és ennek a két családnak a harcával szemben akarjuk érvényesíteni Verona érdekeit. Kikkel együtt, ki van a csapatában, akivel lehet érvényesíteni Verona értekeit? Csak civilek. Csak civilek. Szakemberek, urbanisták, városmérnökök, közlekedésmérnökök és aktivisták. Ők is így látják, hogy a mondtaguk és a kapuletek harca folyik. Igen. igen. Az én meggyőződésem szerint igen. Hogy akarnak eszközt akkor a kezükbe venni, amivel el lehet intézni dolgokat? Ha választással, ha jól értem a szavait, nem nagyon esélyes. Hát nem esélyes, mert ők minden pozíciót felosztottak egymás között. A montagúk hatalmának a biztosítéka az az, hogy a kapuletek is pozícióban maradjanak. Mert abban a pillanatban, hogy bármelyik család eltűnne Veronából, a másik családnak az uralma ki kéne, hogy termeljen egy antitézist magának. Na most ők, e, ők ezt nem akarják. Ők ebből a, ebből a 20. századból örökölt, polgárháborús népszínműből merítik az erejüket és a legitimitásukat. Ezért őket nagyon nehéz leváltani, de Orbán Viktor nem akar magának más kihívót, ő azokat a kihívókat óhajtja, óhajtja magának, akik 2010 előtt, 8 éven keresztül vezették az országot, mert velük szemben nyert 2010-ben, 2014-ben és 2018-ban is két harmaddal választást, és ő 2022 ben is két harmaddal akar választást nyerni. Most egy új ellenzék jönne, amelyik akár alkalmasabb, vagy, vagy intaktabb, vagy egyszerűen, egyszerűen csak kompetensebbnek tűnik, mint Orbán Viktor, vagy egyszerűen csak, csak erkölcsösebbnek tűnik, mint Orbán Viktor. Azzal szemben Orbán Viktor nem mehet biztosra. Mi dolga marad akkor ebben a felállásban a magyar politikában? Önnek? Az, az antitézisét képezni mindennek. Az, az ellenkezőjét csinálni, képviselni és hordozni mindannak, amiben ők hasonlóak. Én tudom, hogy ők nagyon sok mindenben különböznek egymástól, már mint az MSP, meg a Fidesz, főleg a látszatra. Ugye, amikor benéz az ember a, a kabínyának az ablakán, és bent látja a prostikat, meg bent látja a kokaincsíkokat, akkor már azért nem látszik olyan nagy különbség. E között a két elit között. De látszatra, persze, a dagályos antifasizmusuk, meg a dagályos antibolsevizmusuk, az mutatja a különbséget. Na most, én nekem semmi más dolgom nincs itt, csak annyi, hogy... Abban különbözzek tőlük, amiben ők hasonlítanak egymásra. Abban legyek más, amiben ők hasonlóak. És mindig minden körülmények között, a következőkben is, az ellenkezőjét csináljam annak, mint amit ők csinálnak. Mindig minden körülmények közt. Én ezt csináltam korábban a médiatérben, ezt csináltam a kulturális térben, most ezt teszem a politikai térben. Különbözni és minden helyzetben különbözni. Amikor ők uszítanak, akkor Békíteni kell. Amikor ők árkokat ásnak, akkor árkokat kell temetni. Akkor, amikor ők fedezetlen ígéreteket tesznek, akkor reális vállalásokat kell tenni. Akkor, amikor ők diktatúrát üvöltenek, akkor reális ö, ö, diagnózist kell adni a rendszerről nyilvánvaló, hogy nem diktatúra. A diktatúra lenne, nem akarhatnák leváltani választáson. Hiszen nem is lenne választás. Nyilvánvaló, hogy nem diktatúra. Az is nyilvánvaló, hogy nem demokrácia. Még kevésbé jogállam. Mondjuk úgy, hogy egy félalkotmányos autokrácia. Csak ez, hogy félalkotmányos autokrácia, ez nem annyira jól átélhető. A diktatúra az, so, az jobban átélhető, mert itt van egy rossz ellenzékiség referencia. Aki hangosabban üvölti, hogy diktatúra, az az ellenzékibb. Aki patkányozik, vagy még hangosabban patkányozik, vagy a patkányozásra a csótányozással ö, reagál, az, a, az az ellenzékibb. Ez egy, ez egy olyan ellenzékiség verseny, amit Gyurcsány Ferenc diktál. Gyurcsány kell versenyt üvölteni, versenyt gyűlölködni, és az igazság az, hogy ebben Gyurcsány Ferencet nem lehet legyőzni, mert Gyurcsány Ferenc Annyira régóta adja már elő ezt az Orbán fóbiát, meg ezt az Orbán gyűlöletet, és akkor a gyakorlata van benne, hogy, hogy ebben Gyurcsány Ferenc verhetetlen. Én meg egy új ellenzékiség referenciát szeretnék hozni. Én azt szeretném, hogyha az ellenzéki az lenne az ellenzékibb, nem az, aki hangosabban üvölti, hogy patkányok, hanem az, aki reálisabb képet ad a rendszerről, amelyik hitelesebb analízissel szolgál a rendszerről, és amelyik ö, ö, hihetőbb prognózistad, hihetőbb tervvel áll elő, hogy hogyan lehet a rendszert leváltani. Ö, Gyurcsány Ferenc a nemzeti együttműködés rendszerét a balszérről akarja leváltani. A helyzet az, hogy ezt egyszer már megtette. 2002-ben megbuktatta Orbán Viktort, és 2004-ben már Gyurcsány Ferenc volt a miniszterelnök. Látjuk a következményeket. Kétharmados Orbán uralom nemzeti együttműködés rendszere. Egy Orbán korszak lett a következménye. Ha újra megteszik a magyarok ugyanezt, és leváltják Orbán Viktort ezúttal nem Gyurcsány Ferencre, hanem a feleségére, Dobrev Klárára, lássuk, hogy azért ennél nagyobb különbséget óhajtunk látni Gyurcsány Ferenctől. Ebben az esetben a következmény hasonló lesz. Elkövetni ugyanazt, amit már korábban elkövettünk, és más eredményt várni, Ez maga az őrültség. Nyilvánvaló, ha ezt megteszik, Orbán Viktor újra visszatér, de nem kétharmaddal, hanem négyötöddel. Mekkora mozgástér marad a saját elképzeléseinek ebben a rendszerben, amikor mindig pont az ellenkezőjét kell csinálnia, mint amit a két oldalról egymásra a ön szerint hasonlító politikai tömörülést csinál. Öm, Ez egy nagyon reaktív politikának tűnik az ön részéről. Határozottan az. Határozottan az. De az, az igazság az, hogy... hogy hogy ez kijelöli az én helyzetemet, és kijelöli az én pozíciómat, és kijelöli az én, az én szerepemet. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy, hogy ez, ez, ez, egy, ez egy szűk tűnik, de valójában ez az a mesdje, ez az a szűk mesdje, amit az Orbántól és Gyurcsánytól vett egy távolság kijelöl, ez az a szűk amely amelyen Orbán Viktor rendszere leváltható. Innen a centrumból váltható le. Ahogy márkizai Péter leváltotta a Fideszt hódmezővásárhelyen, ahol jól értjük, hogy nem egy... Nem egy egy DK-s politikus váltotta le, mert az nem tudta volna leváltani, hanem a DK, az MSZP baloldal visszalépett egy centrumpolitikusnak a javára, és abban a pillanatban, hogy a centrumból lett kihívva, hódmezővásárhelyen az egyik legbiztosabb fellegvárukban a Fidesz-uralma abban a pillanatban leválthatóvá vált. Most Karácsony Gergely visszalépne a javamra, abban a pillanatban leválthatóvá válna Tarlós István. Természetesen nem fogja megtenni. Természetesen nem azért állította őt, Molnár Zsolt és Orbán Viktor, hogy kihívja Tarlós Istvánt, hogy aztán visszalépjen az én javamra. Egy rendszeren kívülről jött személynek a javára. Szóval a helyzet az, hogy látszólag ez egy szűkmesdje. De az igazság az, hogy én az egész életemben ezen a szűkmesdjén haladtam. Csak mások voltak a relációk. Korábban az ellenkezőjét kellett csinálnom annak, amit a Hajdú Péter csinál. Most az ellenkezőjét kell csinálnom annak, amit a Gyurcsány Ferenc csinál. Ö, tényleg olyan nagy a különbség? De, amikor ellenkezőjét csináltam, annak, amit mondjuk Vujit Rütkó csinál. Most meg amikor az ellenkezőjét csinálom, annak, amit Orbán Viktor csinál. Tényleg olyan nagy a különbség? Én azt látom, hogy nem olyan, nem olyan nagy a különbség. Valójában van az establishment, van az establishment uralma, ami mindig azon alapul, hogy hogy soha nem éri őket ö, a kulturális térből kihívás. Ők uralják a kultúrát, és a kultúra, mint fagyi, soha nem nyal vissza. Na, eddig és nem tovább. De nem szorul meg a politikája akkor, hogyha valamelyik politikai oldal, bármelyik ne Isten jót csinál? Az ritka, hogy egy politika csak rosszat csinál egész életében. Én azt mindig elismerem, hogyha egy politika jót csinál. A objektív című műsorban, amit a Hír gyártottam, volt egy olyan Egy olyan adás, aminek az volt a címe, hogy 10 dolog, amit helyesen tesz az Orbán kormány. És fölsoroltam, felsorolt, Lukácsi Katalin volt a vendégem, és fölsoroltunk tíz olyan intézkedést, amit az Orbán kormány helyesen csinál. Azt gondolom, hogy amit helyesen csinálnak, azt el kell ismerni. Ez, ez is egyébként a mérsékeltsége. Ez, ebbe, na, ebben is különbözni akarok tőlük. Ők soha nem fogják. Gyurcsány soha nem fogja elismerni azt, hogy Orbán Viktor bármit jól csinál. Orbán Viktor soha nem fogja elismerni, soha nem is ismerte el, hogy adott esetben a Gyurcsány, vagy adott esetben az MSZP bármit jól csinál. Ebben is különbözni. El tőlük. Mert valójában nem a törzseket kell legyőzni, valójában a, azt a képviseletet, amit ők megtagadtak, azt kell elvégezni. És majd az a mém, amelyik különb náluk, amelyik a képviseletre szerveződik, és nem a nem a pártérdek érvényesítésére, majd az legyőzi őket. De milyen ügyek mentén lehet meggyőzni erről a világképről a választókat? Hogy látja most? A sétáló Budapest volna az? A sétáló Budapest egy ilyen ügy. Hát a, mert ez egy izigvérig lokális ügy. Ez egy helyi ügy. És azt gondolom, hogy a helyi ügyekből kell kiindulni. Hát nem mindjárt az országos politikával, meg nem mindjárt az ország megmentésével kell kezdeni a dolgot. Egész mert eddig erről beszéltünk. Minden, minden politikai párt ezzel kezdi. Igen, csak ezt a kultúrából kell indítani. Tehát nem a pozíciókat kell először megcélozni. Először is le kell váltani őket a kulturális térben. Ki kell hívni őket a kulturális térben. Különbnek kell lenni. Erkölcsi forradalmat és kulturális forradalmat kell folytatni ellenük. És, és, és, és ha ez a forradalom győz, Majd, majd, majd automatikusan ö, megdőlnek. Mert minden, minden rendszernek alapvetően kulturálisak és morálisak kell, hogy legyenek az alapjai. Még ennek a rendszernek is morálisak az alapjai, bár nem a saját morájának a, kü, a, a különbümi voltára alapoznak, hanem az ellenzék morájának a nem volt mi voltára alapoznak, de, de helyesen számolnak. Tehát addig, amíg nincs, hiába nagyon rossz minőségű a, a hatalmi elit, Amíg a háztály ellenzéke hasonlóan rossz minőségű, de még alkalmatlanabb is, de még bénább is, de még ügyetlenebb is, még szervezetlenebb is, és még, még polgárháború, még, még, még, még egymás, egymás bordái közé töröket döfnek ráadásul. Tehát még csak a szervezettségük sincs meg, meg még csak a lojalitásuk sincs meg olyan fokon, mint a, mint a, a Fidesz táborának. Addig Orbán Viktor kihúzhatja magát, és mondhatja azt, hogy lám, Ebből, ebből lehet választani, ez a választék. Tehát Orbán Viktornak folyamatosan manipulálnia kell a választékot, ha különb akar lenni a, a kihívóinál. És Orbán Viktor ezzel eléggé jól számol. A mi feladatunk az az, hogy, hogy a 2010 előtti 8 évnek az elitjét, amelyik Orbán Viktor uralmát okozta, ezt engedjük lefolyni a lefolyón. És hogyha ez a szennyvíz lefolyt, Orbán Viktor kihívó nélkül marad. És a rendszere megbillen. A helyzet az, hogy az ő, ő rendszerének a stabilitását éppen az adja, hogy újra meg újra meg újra gyurcsány anteportász helyzetet állít elő. Bocsán. És a gyurcsány anteportász helyzetben Orbán Viktor mögött újra meg újra össze kell zárni. Ezt a gyurcsány anteportász helyzetet kell felszámolni, amit Orbán Viktor tart. És abban a pillanatban, hogy valaki más kopogtat az ajtón, abban a pillanatban Orbán Viktor térde elkezdhet remegni. Akarunk mi a nép, akik tudunk szavazni billenő helyzetet? Hogy ismert meg bennünket a kampányban, mekkorábban? Én, én úgy, hogy, én úgy, hogy a, a magyarok 40 fölött nem nagyon akarnak billenő helyzetet. 40 alatt meghatározottan igen. Tehát 40 alatt nagyon nagy a... Tehát, mert Mert Mi mik az alternatívák? Tehát a 40 alatti korosztálynak ö, a, a billenő helyzet alternatívája az Düsseldorf. <gül> vagy, vagy Birmingham. Hát el lehet menni, vagy lehet itt billenteni. Ezek a, ezek a lehetőségek is. Az igazság az, hogy ők nem félnek. Ők nem ijednek meg attól, hogy itt, itt, itt majd nem lesz olyan stabil a rendszer, meg hogy itt majd bizonytalanság lesz Magyarországon. Ők nem ijednek meg ettől, mert Düsseldorf külsőhöz képest. Az itt megbillenő stabilitás, az egy elég jó prognózis, az egy elég jó forgatókönyv. A, a 40 fölöttiek meg úgy vannak, hogy ők nem akarnak megbillenő helyzetet, ők stabilitást szeretnének, mert érkezik a Rezsi utalvány, érkezik az Erzsébet utalvány, lehet venni a Fidesz irodán 5 kilós krumplizsákot 800 forintért, Ez a jó világ, tehát ez, ez, ez a szavazatfelvásárlás, ez a, ez a, ez a meghosszabbított kádárizmus, ez a megállított idő az 1970-es években, ez, a, ez az idős korosztályok zömének megfelel. Szeretném jelezni, hogy mi, a fiatal korosztályok, nekünk sokkal kevesebb a valunk. Mi nem a békés életünket veszíthetjük, mi legfeljebb Düsseldorf külsőt veszíthetjük, meg Birmingham külsőt veszíthetjük. Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Puzsér Robert független főpolgármester jelölt az InfoRádió Arinájának vendége a beszélgetést most a rádióban felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon, valamint az InfoRádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Puzsér Robert független főpolgármester jelölt az InfoRádió Arinájának vendége a beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az InfoRádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. A sétáló Budapest program a kampány alatt az változott, finomodott, hát nyilván ahogy kampányról találkozik emberekkel. Volt egy fél éves programalkotási folyamatunk, és az alatt 70 szakértővel dolgoztuk ki a sétáló Budapest 150 oldalas programját. A, az, ez alatt a fél év alatt alakult ez ki. A, azóta, hogy mi a programunkat bemutattuk, kihirdettük, az internetre fölraktuk, azóta a program természetesen nem módosult. De az a tervünk, hogy ha majd 5 év múlva újra önkormányzati választás lesz, már amennyiben Orbán Viktor megrendezi, már amennyiben lesz Budapestnek egyáltalán főpolgármestere, újra jövünk és újra szállítjuk a programunkat, és akkorra egy frissített, aktualizált programmal fogunk jelentkezni, hogy megmérjük a budapestiek, a budapestiek igényeinek a tükrében ezt politikusok nem sok reményt szoktak fűzni ahhoz, hogy a választok el is olvassák a programjukat. Ez így van. Tapasztalták olyat bárhol, hogy rákérdeztek a programra, hogy az, az miért úgy van? Nem, nem, nem, tényleg nem olvassák el. De nekünk nem a látszatnak kell politizálni. Tehát mi különb kell, hogy legyünk, mint ők. Nem különbnek akarunk látszani, mint ők. Különb kell, hogy legyünk, mint ők. Tudom, hogy, ő, hogy nem olvassák a programot. Tudom, hogy a program arra szolgál, hogy telerakjuk fedezetlen ígéretekkel, amikre vagy pénzünk nincs, vagy jogunk nincs, vagy se pénzünk, se jogunk nincs, de mindegy, mert úgyse tudják az emberek, hogy mihez van pénzünk, mihez van jogunk. Tehát egy, egy kívánságbörzét kell, kell megversenyeztetni, és akkor, az, akkor az, az majd szavazatokat termel. De mi... Hiteles alternatívát, reális alternatívát, választható alternatívát, különb alternatívát akarunk kínálni, és nem a, két, nem a ö, október 13-i választásra, hanem a következő 20-30 évre. Tehát mi, mi nekünk különbnek kell lennünk. Ö, lehet, hogy nem sokan olvassák el a programot de lehet, hogy néhányan elolvassák, de ha senki nem olvas el, akkor is jól kell megírni a programot, mert azt akarjuk végrehajtani, az a tervünk, tehát nekünk az a program Budapesttel a tervünk, nem a választásokkal. Nekünk az a program nem arra való, hogy választást nyerjünk be, vele, hanem hogy Budapestet megtervezzük belőle. Tehát nekünk arra a programra szükségünk van, mert tudnunk kell, hogy mit akarunk, tudnunk kell, hogy mit kínálunk, még ha nem is olvas el senki. A, a középkorban a Szobroknak a hátulját is kifaragták, amely szobrok a templomoknak, ezeknek a gótikus templomoknak a sarkába voltak beépítve. Senki nem láthatta a hátát, csak az Isten. De ők mégis tökéletesen kifaragták a hátát, mert azt látja az Isten. Na hát, ez kell, hogy legyen a mi hozzáállásunk is. Ha senki nem nézi meg, nekünk akkor is pontosan és is Mint annak a rendje kell megírtunk azt a programot és megvalósítanunk, mert nekünk különnek kell lennünk, mint ők, és nem különnek látszanunk, mint ők. Politikusok mellett, üzletemberekkel, vállalkozókkal, budapesti intézmények vezetőivel tudott beszélni? Szóba álltak egymással? Nem, és nem is akartam. Miért nem? Mert nem akarok lekötelezett -e lenni semmilyen üzletembernek, semmilyen üzleti körnek. Sőt, van egy nagyon szigorú dogmánk, amit kényszeresen betartunk, hogy nem fogadunk el senkitől 100 forintnál nagyobb adományt. Tehát nálunk nem alsó küszöb van az adományok tekintetében, hanem felső plafon. Mert az a tapasztalatunk, hogy 100 ezer forint fölött azért már jár vissza valami. Azért már jár közbeszerzés, jár adókedvezmény, vagy az Isten tudja milyen elvárások. A lényeg, hogy a politika és a gazdaság így vonódik össze, hogy a politika, hogy a gazdaság támogatja a politikát a kampányban, a politika megtámogatja a gazdaságot a, az, a, a ciklusban. Aztán megint jön a kampány, és megint, tehát ez egy, az a baj, hogy a, az a, baj, hogy a, politik, a, a gazdaság szereplői úgy fektetnek a politikába, ahogy a tőzsdére. De nem tud elképzelni olyan üzletembert, aki egyszerűen csak számára kellemesebb klímát szeretne, és ezért megkeresi a neki tetsző, szimpatikus politikai erőt, és azt mondja, hogy én szeretnélek téged támogatni, nem kérek semmit, érte? Küzdjél, ha sikered van, nekem is jobb lesz, mert jobb lesz a klíma. Ott van a számlaszámunk, 100 ezer forintig elfogadunk ö, ö, adományt, és nagyon megköszönjük. Tehát ez, ez, ez adva van minden üzletember számára, hogy 100 ezer forintig adományolszon nekünk mi mikroadományokból működünk, nagyon csekély a költségvetésünk, de az igazság az, hogy a, az anti-establishment mozgalmak mindig alulról indulnak. Tehát a legjobb helyen vagyunk, itt és most itt kell lennünk. Ez a helyünk. Ha följebb lennénk, már nem az lennénk, akik vagyunk. Ha több pénzünk lenne kampányolni, ha óriás plakátjaink lennének, már nem azok lennénk, akik vagyunk. Mi azok vagyunk, akiknek, akik a rendszert kihívják. Ennek megfelelően a rendszer Fél milliárd forintokból, meg milliárd forintokból kampányol. A rendszer ö, helytartója és a rendszer ellenzéke egyaránt. Mi meg, nekünk a teljes kampányköltségvetésünk 4 millió forint. Tehát az igazság az, hogy mi nem, akar, mi, mi nem akarunk többet, mint ami a helyünk jelenleg. Mi a rendszerrel szemben állunk. Ez egy 4 millió forintos kampány, mert ez egy, mert em, emögött nincsenek gazdasági érdekek. Ezért is szavazható, és ezért is érdemel, érdemel bizalmat, mert aki ránk szavaz, az, az, az a transzparenciára szavaz. Aki ránk szavaz, az, az, a, az, a, az, a, az ténylegesen az, a korrupció ellen szavaz. Ha én főpolgármester leszek, az első dolgom lesz, hogy a főpolgármesteri hivatalban a városházának az összes szerződését azonnal kirakom a netre. Azonnal nyilvánossá teszek mindent. Kik kell akar együtt dolgozni? Ki lesz a csapata? Ki lesz mondjuk az éjszakai főpolgármester? Van jelöltünk, de én most nem szívesen kényszer coming out-oltatnám őt, de van jelöltünk a Nightmare pozíciójára. Én kizárólag szakembereket szeretnék jelölni főpolgármester helyettesnek. Tehát azt szeretném, ha csak szakemberek lennének a főpolgármester helyettesek, mert azt gondolom, hogy ez, ez, nem, ez nem politikai zsákmány kell, hogy legyen a főpolgármester helyettesi pozíció, hanem ez, ez szakmai, tehát itt városvezetési feladatok vannak. De ha a szakemberek, akkor ők értelemszerűen, ha nem választáson nyerik el a pozíciót, akkor alkalmazottak. A főváros alkalmazottai. Igen. Az elég erős ahhoz, hogy egy mondjuk egy éjszakai polgármester pozíciót be tudjon valaki tölteni? közgyűlésen meneszti elmeneszti, ha valami nem tetszik két nap múlva. Hát, hogyha, hogyha a közgyűlés nem, nem működik együtt azzal a programmal, amit a budapestiek megszavaztak, akkor a közgyűlés az, az ellene feszül a főpolgármester és a főpolgármester programja mögötti legitimitásnak. Ha ezt konzekvensen megteszi a közgyűlés, és ellehetetleníti, annak a programnak a végrehajtását, amit az emberek megszavaztak, akkor ki kell hívni az embereket az utcára, és nyomást kell helyezni a közgyűlésre, vagy akár a kormányra, hogyha a kormány lehetetleníti el. Ha az emberek nem mennek ki az utcára, akkor meg le kell mondani, le kell vonni a konzekvenciát. Tudomásul kell venni, hogy az emberek kíváncsibbak a való világ döntőjére, mint a sétáló Budapest megvalósulására. Inkább akarják látni, hogy Leó vagy Ágica az, aki nyer, mint azt, hogy megvalósul -e a sétáló vezet Budapesten. Ennek is le kell vonni a konzekvenciáját, hogyha az emberek így döntenek, akkor le kell mondani. Azt miért mondta, hogy nem akar? a ja, kényszer coming autolni azokat, akikkel együtt akar dolgozni. Ez olyan, mint hogyha vagy nem akarnák, hogy ezt elmondja, vagy tartanak valamitől, vagy valami harmadik. Hát persze, hát, hogy, itt tart. lehet hát persze, itt hogy tartanak. Hát Magyarországon éppen most épül újra a kádárizmus Hogy, hogy ne kéne már tartani? Hát azért mindannyian ebben az országban élünk. Pontosan tudjuk, hogy, hogy mivel jár ebben az országban az, hogyha valaki egy ellenzéki kampányhoz csatlakozik és kihívja a rendszert. Több tízezer jelölt hívja ki éppen a rendszert ezekben a pillanatokban. Nem igaz, az nem, igaz nem igaz. Ők a rendszer részei, nem hívják ki a rendszert. Ők a rendszer részei, ők a rendszer háztályi ellenzéke. Őket tartja a rendszer azért, hogy ne legyen különb kihívója, mint ezek. Nem igaz, nem igaz. Zaránt, Zaránt Péter, a kampányfőnököm, azután, hogy a kampányfőnököm lett, három vagy négy héttel elbocsátották a munkahelyéről. Mert a kampányfőnök lett? Mert a kampányfőnököm lett. Meg fogja nyerni a pert, ha elmegy a bíróság. Lehet, hogy meg fogja nyerni a pert, de nem lesz állása. Hát, eh, eh, megnyeri a pert. Oké, lehet, hogy meg fogja nyerni a pert, de, a, de ha megnyeri a pert, Zaránt Péter attól ez a Magyarország, nem ez a Magyarország lesz, nem ez a kádárista 70-es években ö, ö, re, rekonstruált Magyarország lesz. A, ak akkor talán ebben az országban onnantól kezdve, hogy Zaránt Péter megnyerte ezt a pert, mindenki vállalhatja, hogyha egy ellenzéki mozgalomhoz csatlakozik. Akkor innentől kezdve én csak úgy bemondhatom a Night nek a nevét, és őt majd nem fogják kirúgni a munkahelyéről, mert megváltozik Magyarország. Nem. Csak Zaránt Péter megnyer egy pert. A, a, a ö, az a vállalat, amelyik meg az Aránt Pétert, az meg ö, levonja a konzekvenciát, hogy hát igen, most nekünk fizetnünk kell az Aránt Péternek, mert ő megnyerte egy pert, de nem veszítettük el Kádárgya, ö, Orbán Viktor úr bizalmát, ami fontosabb mindennél. Miért ajánlotta fel Karácsony Gergelynek visszalépése esetére a helyettesi posztot, miután elég keményen kampányoltál? Hmm. Ö, helyzet az, hogy ö, Karácsony Gergely, én, én jól ismerem Karácsony Gergelyt 25 éve egyetemen évfolyamtársak voltunk, az LMP alapításánál is együttműködtünk, működtünk. Jó rég ismerem. Az elmúlt egy évben meg eléggé intenzív volt köztünk a, a kapcsolat. Nagyon sokat tárgyaltunk az előválasztás feltételeiről, meg körülményeiről. És én azt figyeltem meg, hogy Karácsony Gergelynek, Gergelyt alapvetően semmi nem érdekli, csak a pozíció. A politikai túlélés és a politikai előmenettel. Neki ez a fontos, és egyedül ez a fontos. Nekem meg egyedül a sétáló Budapest megvalósítása a fontos. A városkoncepció, amit szeretnék végrehajtani Budapesten. Na most, hogyha én lehetőséget kapok arra, hogy megvalósítsam a sétáló Budapest programját, mert Karácsony Gergely visszalép a javamra, és lehetővé teszi azt, hogy én legyek Budapest főpolgármestere, és a sétáló Budapest programja megvalósuljon, és ezért ő egy főpolgármester helyettesi pozícióban túlél, kvázi biztosítom számára a politikai túlélést, és ő ennek ezért aztán visszalép az én javamra. Hát úristen, ez egy nagyon jó deal, Hol írja alá? Karácsony Gergelynek meg kell adni azt, amit Karácsony Gergely akar. Karácsony Gergely pozíciót akar, világéletében azt akart, és semmi mást. Én meg a programomat szeretném megvalósítani. Ez egy win-win szituáció lenne. Én, nekem nem lett jobb a véleményem Karácsony-Gergelyről. Olyan, olyan lesújtó a véleményem Karácsony-Gergelyről, mint eddig. De hát annak, hogy én 2019 és 2024 között megvalósíthassam a sétáló Budapest programját, ennek ára van. Ennek az árát meg kell fizetni. És hogyha én ezt az árat meg tudom fizetni azzal, hogy Karácsony-Gergely főpolgármester helyettes lesz, mondjuk az öt főpolgármester helyettesből egy Karácsony-Gergely lesz. És ezen kívül. Ö, öt évvel később nem indulok el, és felajánlom Karácsony hogy hogyha akarja, akkor induljon el, legyen ő Budapest főpolgármestere, mert akkorra már a Sétáló Budapest programja megvalósult, és Budapestet újra terveztük autóról emberre. És ezen kívül öt év alatt nem ejtem ki Gyurcsány Ferencnek, meg a DK-nak, meg az MSZP-nek a nevét, és ennek fejében én végrehajthatom a Sétáló Budapest programját, és Budapest koncepciót megvalósíthatjuk, és erre lehetőséget kapunk. Hát ez egy hatalmas ö, ö, dolog lenne, ez egy nagyon nagy lehetőség lenne, én azt gondolom, hogy ebben az esetben Karácsony Gergelyt ki kell fizetni azzal a Azzal a főpolgármester helyettesi pozícióval. Azért látni kell a különbséget, hogy mit jelent a különbség a között, hogy én lépek vissza karácsonygerge javára, vagy hogy Karácsony Gergely lép vissza az én javamra. Látni kell azt a különbséget, hogy mi a különbség a között, hogy a balliberális network ledarálja a centrumot, vagy a centrum darálja le a balliberális networket. Tehát azért ez lényeges különbség. Nem lehet, hogy az a felismerés még szükséges, hogy egy program végrehajtásához egy pozíció is kell. Például egy polgármesteri közgyűlési főpolgármesteri pozíció. Anélkül hogy lehet? Hát ezért várom el, hogy Karácsony Gergely visszalépjen a javamra. szerezzem meg a főpolgármesteri pozíciót, és abból a főpolgármesteri pozícióból formálja mújra Budapestet 1970-es évekről az eze, a 2020-as évekre. Tehát ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy terv. És én azt gondolom, hogyha a hogyha Karácsony Gergely Ambíciója a politikai túlélés, akkor karácsony Gergely számára eljött a pillanat jelenleg, hogy a bukás elől, a nyilvánvaló bukás elől megmeneküljön, hogy megragadja ezt a mentővet. És, és azt gondolom, hogy ez a, ez a mi számunkra is egy hatalmas siker volna. Ez a balliberális network soha az elmúlt 30 évben még nem lépett vissza senki javára. Ha ez a balliberális network visszalépne az én javamra, a hat párti támogatású Karácsony Gergely visszalépne az én javamra, a történelemben valaha először ők visszalépnének valakinek a javára, az maga lenne az ellenzékváltás. Az maga lenne az ellenzékváltás. Ezért csináljuk. És hogyha ennek az az ára, hogy Karácsony Gergely főpolgármester helyettes lesz, vagy akkor azt kéne erre mondani, hogy Ez egy korrupt gazember, ezzel semmi, inkább ne is legyen sétáló Budapest 2019 és 2024 között megvalósítva, de ő belőle nem lesz főpolgármester helyettes, inkább maradjon Budapest, rothadjon a 70-es években, legyen a nermartaléka, ez sem érdekel, mert én nem vagyok hajlandó főpolgármester helyettesi pozíciót adni Karácsony Gergelynek. Lesújtó a véleményem Karácsony Gergelyről, de ha ez az ára akkor ezt az árat meg kell fizetni. De az, ha tovább gondolva a gondolatát, Karácsony Gergely visszalépne az jön javára, mm. az az ön mögötti támogatást azt megképezné? Miből gondolja hogy Karácsony Gergely támogatói, akik annyian, amennyien vannak az mm. övé, öné is, annyian, amennyien mm. vannak, átlépnének önmögé. mögé? Hát ez, ez a próbája lenne annak, hogy ők ellenzékieke. Miért majd Tarlós Istvára szavaznának? Tehát, hogyha úgy vetődne fel egy DK szavazó, vagy egy MSP szavazó, számára a kérdés, hogy tarlós vagy puzsér, akkor ők leszavaznának tarlósra, mert az beárazza az ellenzékiségüket. Akkor ők nem ellenzékiek. Hát ilyen egyszerű a képlet. A momentum szavazókat, a jobbik szavazókat, meg az LMP szavazókat, ha még vannak ilyenek egyáltalán, már nem is említem, mert az ő számukra egy ilyen képlet teljesen világos és egyértelmű lenne. Ha a valószínű forgatókönyvvel gondolkozunk tovább, akkor mit csinál, hogyha nem lép vissza a karácsonyi javára? Mi a további terv? Hát, akkor, hát akkor, akkor akkor, négy jelölt lesz a szavazólapon. Most úgy néz ki, és akkor majd meglátjuk, hogy kihány százalékot kap, én nem fogok visszalépni. Senkinek a javára, semmilyen körülmények között. Ott lesz a nevem a szavazólapon. Nem azért küzdünk egy éve. Nem azért képeztünk magunkból alternatívát. A politikai osztályjal szemben, hogy végül újra meghozzuk a gyalázatos, kisebbik rossz melletti vállalhatatlan döntést, ami, ami, ami 30 év alatt sodorta Magyarországot és Budapestet ebbe az állapotba, amiben látjuk. Eszünkben sincs. Ott leszek a szavazólapon, választható leszek. És, és elsősorban azért, mert ők mert nem voltak hajlandóak, hajlandóak a korrekt előválasztásra. Az igazság az, hogy ha, ha, ha hajlandóak lettek volna rá, ha, ha akár csak arra hajlandóak lettek volna, hogy, hogy egy Budapest minimumban megállapodjunk, hogy legyen tartalma is a megállapodásunknak, ne csak a pozíciók, ne csak, a, ne csak, a, ne csak a, az ő érvényesülésüknek a, a, a, a mindenáron való teljesülése, akkor, akkor, le, akkor lehetett volna Egy olyan előválasztás, amelyen akár Karácsony Gergely, akár én nyerhettem volna. Ha ők lehetővé tették volna, hogy a fiatal nemzedéket, akik hát azért nagyrészt az én szavazóim, azokat ö, nagy számban ö, szavazási lehetőséghez juttassuk, akkor, akkor, akkor most ö, Tarlós István kihívható lenne, vagy leváltható lenne. Ha nem levál, A helyzet az, hogy, hogy Karácsony Gergely négy budapesti ellenzékiből hármat el tud vinni magára szavazni, egyet nem. A négyből egyet nem. Tehát ez nem egy konszenzusos jelölt. És én értem, hogy ők úgy értik a konszenzusosságát, hogy a DK meg az MSZP szavazói körében konszenzusos. Tehát nem vesznek össze a DK szavazók, az MSZP szavazókkal. Karácsony Gergely ezt a, ezt a problémát ezt így áthidalja. De értsük azt, hogy a centrum felé már nem az. Tehát két momentum szavazóból egy nem hajlandó leszavazni Karácsony Gergelyre három jobbik szavazóból kettő nem hajlandó leszavazni Karácsony Gergelyre. Ezt kéne észrevenni. De ezt persze, ha ezt észrevennék, abban a pillanatban Orbán Viktoron felismernénk, hogy ő nem akarja ezt a kihívót. Abban a pillanatban, hogy Orbán Viktor azt látná, hogy a 60%-ig ellenzéki Budapesten egy jelölt négy szavazóból négyet el tud vinni, a 60%-ból 60%-ot, vagy megközelítőleg 60%-ot el tud vinni magára szavazni, abban a pillanatban azt látnánk, hogy Orbán Viktor kézzel-lábbal kapálózik, hogy ne ez legyen a kihívó. Se a sajátja, se Tarlós Istváné. Tehát az, az, a helyzet az, Hogy ö, megfigyeltük, hogy milyen az, amikor Orbán Viktor nem akar egy kihívót. Láttuk, hogy viszonyult vona, vona Gáborhoz. Láttuk, hogy viszonyult Botka Lászlóhoz. Ezeket megbuktatta. Megbuktatta. Látjuk, hogy viszonyult Karácsony Gergelyhez. Karácsony Gergely újra meg újra kihívhatja a rendszerét. Mit mond ez el nekünk? Azt mondja el, hogy Karácsony Gergely az, aki nem fogja leváltani a rendszerét. Ö, és hát ezért kell, hogy ő kihívja. Mi meg azért vagyunk itt, hogy... Ö, Hogy jelezzük, hogy ezzel szemben, ezzel a látszat alternatívával szemben igenis van tényleges alternatíva. Azt mondta biztosan nem lép viszont, akkor négy jelölt lesz a főpolgármesteri szavazólapon. Hogy látja most a szavazás eredményét azt elfogadja egy kiindulási pontnak arra, hogy végül is mennyi a támogatottsága, és innen hogyan tovább, vagy beszáll abba a magyarázkodási magyarázatversenybe, magyarázat versenybe, hogy ki mennyire nyert és ki mennyire veszített, és ez kinek jó, meg kinek rossz. Nem, én az, az igazság, hogy bármennyi szavazatot kapok. Igazán, igazán nem ezen múlik. Ugyanúgy folytatni fogom, és nem fogom, ha, ha kevés szavazatot kapok, vagy elenyésző csekély szavazatot kapok, nem fogok arra gyanakodni, hogy jaj talán nem volt jó a programom, jaj talán nem is lenne jó, hogyha Budapesten a levegőben lélegezhető lenne. Jaj talán nem is kéne autóról emberre újra tervezni a város. Jaj talán ezek a referenciák Sevillában, meg Kopenhágában, meg Bécsben, meg Prágában, meg rakóban. Ezek nem is jók, ezek nem is élhető városok. Valójában Kiev, Tirana és Minsk az élhető városok. Nem fogok elgondolkodni gondolkodni azon, hogy jaj, talán mégis inkább a szélsőséges válaszok a jók, jaj, talán mégis inkább Gyurcsány a jó Talán ez a centrum mégsem volt helyes, talán mégis inkább Ungár Péterék látták jól a helyzetet, talán Karácsony Gergely mégis inkább egy jó jelölt, nem fogok kételkedni a programomban, nem fogok kételkedni a közéleti szerepemben. Nyilvánvaló, hogyha ezt a budapestiek nem akarják, akkor ezt 2019-ben elutasították, ezt tudomásul kell venni, és 2024-ben újra el kell jönni és érvényesíteni azt, amiben hiszünk, nem a százalékokhoz tartozik az identitásunk, az identitásunkhoz kérjük a százalékokat. Köszönöm szépen az elmúlt egy órában Puzsé Robert. Független főpolgármester jelölt volt az Inforádio arénájának vendége. A műsor elkészítésében Illisz László szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vesz részt a beszélgetést a rádióban. Most felvételről hallották, de az infostart.hu oldalom, valamint az Inforádio YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet exterde Tiborva.